פרק כ: ובן הדד מלך ארם קבץ את כל חילו, ושלושים ושניים מלך איתו וסוס ורחב. ויעל ויעצר על שומרון ויילחם בה. וישלח מלאכים אל אחאב מלך ישראל העירה. ויאמר לו: כה אמר בן הדד, כספך וזהבך לי ונשיך ובניך הטובים לי הם. ויען מלך ישראל ויאמר, כדברך אדוני המלך, לך אני וכל אשר לי. וישובו המלאכים ויאמרו, כה אמר בן הדד לאמור, כי שלחתי אליך לאמור, כספך וזהבך ונשיך ובניך לי תיתן. כי אם כעת מחר אשלח את עבדיי אליך וחיפשו את ביתך ואת בתי עבדיך והיה כל מחמד עיניך ישימו בידם ולקחו. ויקרא מלך ישראל לכל זקני הארץ ויאמר דעו נא וראו כי רעה זה מבקש תשלח אליי לנשיי ולבניי ולכספי ולזהבי ולא מנעתי ממנו. ויאמרו אליו כל הזקנים וכל העם אל תשמע ולא תובע. ויאמר למלאכי בן הדד אמרו לאדוני המלך כל אשר שלחת אל עבדך בראשונה אעשה והדבר הזה לא אוכל לעשות ויילכו המלאכים וישבוהו דבר וישלח אליו בן הדד ויאמר כה יעשון לי אלוהים וכה יוסיפו אם יספוק עפר שומרון לשעלים לכל העם אשר ברגליים ויעמלך ישראל ויאמר דברו אל התהלל חוגר כמפתח ויהי כשמוע את הדבר הזה, והוא שותה, הוא והמלכים בסוכות. ויאמר אל עבדיו, שימו, וישימו על העיר. והנה נביא אחד ניגש אל אחאב מלך ישראל, ויאמר, כה אמר אדוני, הראית את כל ההמון הגדול הזה? הנני נותנו בידך היום. וידעתה כי אני אדוני. ויאמר אחאב במי? ויאמר כה אמר אדוני בנערי שרי המדינות. ויאמר מי יאסור המלחמה? ויאמר אתה. ויפקוד את נערי שרי המדינות ויהיו 200 שניים ושלושים. ואחריהם פקד את כל העם כל בני ישראל שבעת אלפים. וייצאו בצהריים, ובן הדד שותה שיכור בסוכות, הוא והמלכים שלושים ושניים, מלך עוזר אותו. וייצאו נערי שרי המדינות בראשונה, וישלח בן הדד, ויגידו לו לאמור, אנשים יצאו משומרון. ויאמר, אם לשלום יצאו, תפסום חיים, ואם למלחמה יצאו, חיים תפסום. ואלה יצאו מן העיר, נערי שרי המדינות, והחיל אשר אחריהם. ויכו איש אישו, וינוסו ארם, ויירדפם ישראל, וימלט בן הדד מלך ארם על סוס ופרשים. וייצא מלך ישראל, וייך את הסוס ואת הרחב, והכה בארם מכה גדולה. וייגש הנביא אל מלך ישראל, ויאמר לו, לך התחזק, ודע וראה את אשר תעשה, כי לתשובת השנה מלך ארם עולה עליך. ועבדי מלך ארם אמרו אליו, אלוהי הרים, אלוהיהם, על כן חזקו ממנו, ואולם נילחם איתם במישור, אם לא נחזק מהם. ואת הדבר הזה עשה, הסר המלכים איש ממקומו, ושים פחות תחתיהם, ואתה תמנה לך חיל, כחיל הנופל מאותך, וסוס, כסוס ורכב, כרכב, ונלחמה אותם במישור, אם לא נחזק מהם, וישמע לקולם, ויעש כן. ויהי לתשובת השנה, ויפקוד בן הדד את ארם, ויעל אפקה למלחמה עם ישראל. ובני ישראל הוט פקדו, וכל כלו, וילכו לקראתם, ויחנו בני ישראל נגדם כשני חשיפי עזים וארם מילאו את הארץ. ויגש איש האלוהים ויאמר אל מלך ישראל ויאמר כה אמר אדוני יען אשר אמרו ארם אלוהי הרים אדוני ולא אלוהי עמקים הוא ונתתי את כל ההמון הגדול הזה בידיך וידעתם כי אני אדוני. ויחנו אלה נוכח אלה שבעת ימים, ויהי ביום השביעי, ותקרב המלחמה, ויכו בני ישראל את ארם מאה אלף רגלי ביום אחד. וינוסו הנותרים אפיקה אל העיר, ותיפול החומה. על עשרים ושבעה אלף איש הנותרים, ובן הדד נס, ויבוא אל העיר חדר בחדר. ויאמרו אליו עבדיו, הננה שמענו, כי בית ישראל, כי חסד הם, נשים אנא שקים וחבלים בראשנו, ונצא אל מלך ישראל, אולי יחיה את נפשך. ויחגרו שקים במותניהם וחבלים בראשיהם, ויבואו אל מלך ישראל ויאמרו, עבדך בן הדד אמר, תחינה נפשי, ויאמר, העודנו חי, אחיהו. והאנשים ינחשו וימהרו, ויחלטו, הממנו. ויומרו אחיך בן הדד, ויאמר, בואו, קחוהו, וייצא אליו בן הדד, ויעלהו על המרכבה. ויאמר אליו, הערים אשר לקח אבי מאת אביך אשיב, וחוצות תשים לך ודמשק כאשר שם אבי בשומרון, ואני בברית אשל לחכה ויכרות לו וריט וישלחהו. ואיש אחד מבני הנביאים אמר אל רעהו, בדבר אדוני הכה נה, וימאן האיש להכותו. ויאמר לו, יען אשר לא שמעת בקול אדוני, הנך הולך מאיתי והיכך האריה, וילך מאצלו, וימצאהו האריה ויכהו. וימצא איש אחר ויאמר הכה נינא ויכהו האיש הכה ופצוע וילך הנביא ויעמוד למלך אל הדרך ויתחפש באפר על עיניו ויהי המלך עובר והוא צעק אל המלך ויאמר עבדך יצא בקרב המלחמה והנה איש שר ויבא אלי איש ויאמר שמור את האיש הזה, אם יתפקד, יתפקד, והייתה נפשך תחת נפשו, או כיכר כסף תשקול. ויהי עבדך עושה הנה והנה, והוא איננו, ויאמר אליו מלך ישראל, כן משפטיך אתה חרצת. וימהר וייסר את האפר, מעלה עיניו, ויקר אותו מלך ישראל, כי מהנביאים הוא. ויאמר אליו, כה אמר אדוני, יען שילחת את איש חרמי מיד, והייתה נפשך תחת נפשו, ועמך תחת עמו. וילך מלך ישראל על ביתו, שר וזעף, ויבוא שומרונה.